خير يوجهنا الله وتعالى منزله ورسول الله يعلمنا رسول الله يعلمنا فهل القران هو الهادي لاوائلنا واواخرنا ادعوا للعلم وللعمل لا شيء سواه يغنيبنا هذا القران هو الهادي اوائلنا واو اخرينا كترول للقلب وللعمل لا سواه يغنيبنا كتاب الله لا شيء سواه يغنيبنا آمين ابي كتاب الله يهذبنا هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله والسلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Znači, sada nam je na programu Bratstvo, ljubav i mržnja u ima Allaha izrađenja. Ovo je tematika opasna. I o ovome seminaru smo trebali držati. O ovome smo trebali držati seminar. Ali to mi ćemo bježno spomenuti ono što je potrebno da se, da se spomeni. Pogotovo što se je ovde, na našim terenima ovde, ovo zlo upotrijebilo ili pogrešno razumijelo. Kad treba nekoga da voliš u ime Allaha, a kad treba da nekoga mrziš u ime Allaha. Kad da se prema nekome lijepo ophodiš u ime Allaha, a kad da se prema njemu ružno ophodiš ili da ga heđriš ili... Da ga, šta znači heđer? Ignorišeš u ime Allaha. Jeste razumjeli? Kad se kaže u ime Allaha, odnosno shodno, naredba majz. Kur'ana ili sunnata. Kad ti to biva dozvodenima, kati ti to biva čime? Haramom. Da li ljubav ima Allah, da li mržnjav ima Allah. Da li prijateljavanje, da li odricanje. S Sono s ono kuransko-hadijskim tekstovima. Krenut ćemo sa, a eto, onaj koji govori o jednoj veoma važnoj stvari. Gdje kaže uznišeni Al mu'minuna wal mu'minatu Ba'buhum Eulijau Ba'b -ba. Kaže vjernici i vjernice Jesu jedni drugim prijatelji štićenici svaka vrsta hajra Vjernik vjernici, a vjernica kome? Vjerniku Štiti obraz Nalgibati podpomaže a, braćo moja draga, vallahi, znam za žene, kad sam bio na studiju, žene koje podpomažu muškarce koji traže šarijatsko znanje. Žene koje podpomažu sa svojim imetkom, one koji su došli iz drugih zemalja da traže šarijatsko znanje. Zašto? Jer ona ne ga jer je šta vjernik. Također znamo tako mi uzvišenog Ako se sjećate, prije tri godine bila opsada gaze, kada su židovi napali na gazu. Pa su napravili jedan dobrotvorni skup. Da ljudi dijelje svoj metak da potpomogu muslimane gaze protiv židova i odbrani. Žene su ukidale svoje naručnice. Ha, naručnice. To su teške. Arapi ne su poznate po tome. Na sebe stavi kilo zlata. Jedna oglica koja je tješka kad je odtegnuti ruke. Kida daje? Koga pomaže? Pomaže koga? Vjernika. El mu'minune u el mu'minatu babuhu meulijau babu. Vjernici potpomažu i prijateljuju. Zaštite vjernice. A i vjernice to isto rade sa kome? Sa braćom muslimarima. I kako je to prisutno u šarijatu? Da vjernik štiti vjernicu. Vjernica koja se ne bori na lahovom putu. Vjernica koja ne klanja u džematu. Vjernica koja ne radi za lahov vjeru ko što to može muškarac. Da niti pomaže šarijacu i lahov vjeru ko što to može muškarac. Pogledajte sad ovaj primjer. Naime, vi znate da je bitka na Bedru bila koje godine pohiđli? Drugi godine pohižli. Kad je propisan hijab? Pete ili šeste porazilađu kod islamske učenjaka. Hajde uzmemo peti da se ne razilazimo. Bliže vam. Benuka je bilo jedno židovsko pleme u Medini. Kada su muslimani pobjedili mušljike na bedru, židovi su rekli, aaa, ako budete na nas navali ili nećete dobro proći kao što na bedru protiv mušljika. Tako su prijetili. Do jednog dana nije jedna od muslima ki na pijacu Benukajnukar. I prodala što je prodala da da proda i zatim ušla kod Zlatara pa su kod Židova. Pa se dogovorili i njejim veo kako se navodi su joj što bi mi nešto joj svejezali za nešto zakačili. I kad je ona ustala kako se navodi kaže Keševet an veđihija Otkrilo se i kaže šta, njezino lice. Vod te računa dobro ovome. I ciknula je. Nije propisan hijab. Nije obavez za ženi da se pokrije bila. Ali su opet to radile. Jer su pokrijevali samo kosu. Ne, pokrijevali su i svoje lice. Kad prije je propis o hijabu. Ljedenica, čaman. A, četnost. Pa je ciknula. I tu se sad našao neko ko? koji je štićenik i pomagač vjernika. Muslima se našao, uletio u radu za hanđar i ovoga trgovca. Tašnu u srce. Oh. Vallahi, ah. Zamislite koji je to elvela, potpomaganje i ljubav ima Allah aze wa džalle. Ne je izmjeriti. Pa su skočili židovi i ljubili s ovoga muslimana. Donazi vijest Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallamu dogadili, šta kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallamu? Sedlaj vojsku. I idemo na benukajnuka. Možete zamisliti da Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallamu, zbog časti muslimanke, u propisu koji tada nije obavezan, podiše vojsku. Zbog čega? Zbog ljubavi prema vjerniku. Časti vjernika. Ha? A danas čast muslimana Je pokažen. Čas daj ja junik koji su učili. Predučeniac je pogažena, na bračo. Narečemo to. Izgažena, je, ne nemer više da se izgazi. Navečan su odlični primjer. I volje bi da najbrže što me pitao da on odlazi u onu grupu tamo i tako da da bude prisutan ovde sad. Ali to tišao je. I pasani su so saleme. I obkoli oba nukajnuka kako navodim nukajme al džavzu u zadu Al ma'adu kaži, ob svijeda preko 50 dana Dok nisu svi rekli, evo mi se predajemo Hoćeš nam dopust da mi odnesemo što možemo odnijeti Nosti nešto možete I oni su otešli i steli se iz Medini Ba'buhu me lija'u ba'b Vjernice su štićenici kome jedni drugi ima Kada a, kad čuješ da je neko, subhanallah ila'zim, uradio nešto vjernici Jel' te zabori sece, Zabori tako si vjernik. Zabori tako si... Wallahi braćo, Wallahi braćo. Danas u Siriji se siluju sestre muslimanke. Danas u Siriji. Od koga? Od strane Bašara Oga i njegove vojske. Alavije. Oni pripadaju u žid... šinskoj sekti. I kod je ona sekta? Jest Wallahi braćo. Takih prizora sam slušao od sestri muslimanki kroz plać. Srce ti se s kamena, ne ništa. Srce ti se s kameni. Boli insana, boli insana. To je be. Zatim dalje Allah Azza wa džele opisuje ovo stanje ovakvih vjernika koji su jedni drugi meštice i kaže šta? Ja, morone bil ma'rufi vajenhevne anil munkeri. Na kaže na dobro a odvraćaju od zla. Opis vjernika. Ne može nikome, braćo draga, biti svedno da prođe pored nekoga munkera. Ne može biti svedno. Vjerniku to nije svedno. Ili će ga pokušati ukloniti rukom, ili će ga pokušati ukloniti riječu, ili će ga prekoriti srcem kako je došao hadiju. Mi smo hadiju jedan put komentarisali na nekoliko desova. Samo jedan hadiju. koje govori o uklanjanju lošeg kako je došao u i mama muslima. Doći munafici šta? Štićenici jedni drugima. Šta rade? Kako kaže Allah Azze wa Jalla naređuju na loše, a zabranjuju... Dobro. Osobine munafica, osobine kafira su ovakve, osobine vijenika kontra. وَيُقِيمُونَ صَلَاتَ وَيُؤْتُونَ زَكَةٌ I kaže obavljaju šta? Pa ste upisali namaz. I daju zekat. Sve svojstva ili osobine, opća svojstva koje je vjernik svakih kotovo nosi. Je tako ili nije, braćov? Svaki vjernik manje više naređuje na dobro i za zla. Kad vidi u svojoj kući zlo, zabranjuje ga. U komšiluku zabranjuje ga, opozoraje, kritikuje, a naređuje na dobro i ostavlja za sebe lijepe tragove. Obavlja namaz, da zekat sve, ha? Zatim kaje šta? I kaže pokoravaju se Allahu i postaniku. Ne pokoravaju se njekome drugom. Njegu kome? Allahu i njegovom poslaniku. Danas, braćo moja draga, shodno u ovoj definiciji, ovi su kako, kako su opisani kao muslimani ili kao vjernici. Shodno ovom islam, slučajnjači se su izgradili šta? Pravilo. Pravilo kad ti za nekoga pomoć. Kad ti za nekoga savjetovat. I ko ti može biti prijatelj I kada moždaš se za njega živtovati? Pa se između ostaloga kaže, ako ulazi u ovu specifikaciju od onih koji javno obavljaju namaz, i javno daju zekate na ređu i na dobro, i odvraćaju zla i štiti vjednike, obavezati je čuvati kako njegov čas, njegov krv, njegov imetak. I ne smiješ na njega, gidi sad. Mi skoro spominjali, dole kod nasi. Imam nebaviju u svome dijelu, radijadu salihe. Spomenuo tamo u pogledu o gibetu, o govaranju. Spomenuo je kada je dozvoljno kaže gibetit. I mi smo u stihovima naveli, jer i postoji islamskučnjastu u stihovima naveli, kaže, šta, između kaže, nije je dozvoljno kaže gibet ilafisitetin. Kaže, osim šest stvari, osim mu šest stvari. Da gibetiš nekoga. Šta znači gibetit? Da spomeneš ono što se kod njega ne nalazi ni Nalazi. Nalazi. nalazi. Između ostaloga se navodi tamo falasika koji je Moushir, koji, koji javno to radi. I između ostalog Novotar, u to smo govori, i notar. Kada je dozvoljen Novotara da se spomini po njegovom sifatu pa kad se mora spominati. <laughs> Međutim, niko od islamskih učenjaka, braćo moja, nije rekao, jesu ovi svi kako u islamu? Svi su šta? U islamu. Ovi šest osobina koji su navedene? Niko nisi što Kažu, ne smije se preći granica onoga što je neophodno da se spomeni. Odnosno, i među ostalog tomu se navodi da se spomini kada se odi tamo, recimo, tražiti fetva, ili kada se traži onaj, uh, onaj pomoć u oklanjanju lošeg i tako, spomini šta? Samo ono što je vezano za taj problemi tu to područje. Ako ćeš... Spomenuti nekoga po novotari koji praktikuje, niti dozvoljen njegov čas udariti. A? Kaže on je novotar. Dobro. Što? Aj e pa zato što on smatra tako i tako. U redu. Ne! kod na se događa šta? Udari se na čast. Udari se na njegovo znanje. Udari se na njegovu porodicu. Udari se na sve dobro što kod njega postoji, a sve loše što se može da nađe kod Insana, lošek, ispoli se pa makar je ne bilo tako. Jel tako obraćanje nije tako? Opet kula z jevgibetna, no z jevgibet. Opet kula z jevgibet kroz rata dozvoljenog. Kad je dozvoleno da se taj gibet urakli. Jer u osnovi zabranje to je. <sighs> Kaže Allah Azza wa Jalla: "Jaj <laughs> o vi koji vjerujete, ne uzimajte jehude i hristijane za prijatelje." O wiernici, nemojte slučajno da sebi zaprisnete prijatelje one koji su amvoljani s kojim ćeš se uzmiješ. <laughs> Židove ili hršćane. Ba, duhu mevli, ja, ba, ba. Jer su oni jedni drugima prijatelji i štićenici. Jesu vi ili nisu? Pogledajte danas. Kako Amerika štiti Izraela? Štiti ga kao je to jedina zemlja, najugreženija zemlja na Dunjaluku. Mora se pomoći sa svim samo da opstanu. Nije bitno po koju cijelu muslimanskih života. Iako su ovi vamo kršćani, a ovi vamo židovi. Iako židovi ne priznaju Is a.s. kao, uopšte ne priznaju inđil, ne poznaju nikakvo kršćanstvo. Ne priznaju ga. Ali zajednički interes, kakav? Kada je u korism, protiv musulmana, oni su s jednim drugima šta štićenici. Ba'buhum evliyahu ba'bne. Zatim kaže, men jetavallahum min kum fejnehu min hum. Ako kaže od vas izrazi njima prijateljstvo ljubav šta kaže on da on pripada njima morešeti pravda ti ja muhamed ja klanjam ahije šta si radio prodao si svoju ljubav odanost lojalnost i prodao kome onima koji su od allah je lešano konja dirizi zato kaže u pet na hadis men ta shabah bi qawmin fa huve minhum Ko se po istoriji tih narodom identičan postane koji oni pripadanima. Ka Jezus jer ja juhal ladina amenu la tatakhi dul kafirin awli ah. O vjernici nemojte slučajno da bi uzeli koga nevjernike sebi za prisnije prijatelje i stičenika. Ah. Braćo moja draga, pojamo va, sta će nam za malo sve pomračiti zbog čega? Znači, kad ja budem vidio sada nevijenika na ulicu prema njima, a kad odim gore preko vranice, neću dat pasoša, mu dat pasošara, Ne, a ah, hi. Zašto? Jer u šarijatu su nevijenici ili kjaferi podeli na nekoliko kategorija. Ovo mora svaki onaj koji traže za da zna. Između ostaloga imate nevijenike koji su Ne Nevijenik. Odehlu kitaba, kršćan ili židov. Vimij, šta je vimij? Štićenik u kojoj? U islamskoj državi. Plati porez, a živi kod muslimana. Sve mu je zagarantovano. Sve. Njegova krzba zabranjena. Ako je silomašan pomaže sa u mala, država ga pomaže. Ako je za zaoperisato, operišu ga muslimani, doktori, bolnica, sve brine o njemu. Ništa ne plaća. Danas ja i ti kao muslimani plaćaš, plaćaš. I to kako? Ugor za Krist. Čak kažu određeni hanefijski učenjaci nije dozvoljeno zimi gibetiti. Aha? Čak zimi ne smiješ ga gibetiti. Jer je njegova krv sveta, a je krv sveta i čast mu je. Sveta, zaštićena, ovako se kaže. Između ostaloga se kaže nije dozvoljeno Osmanu dati krv neprijatelj koliko je harbi, protivnik Islama, Osmanu ratuje, ali kaže ako je zimi ili ako je muahil, ako ima, Ugor samo Osmanu za njom krv mu daješ, daješ mu krv da se preživi, što je krv njegova zaštićena. Ovo je zimne, elu Druga vrsta jeste muahidun. Oni koji imaju sklopnjen ugovor sa muslimanskom zemljom. Muahida takozvana, trgovina, nauka. Nije stanje sa njima. I ovi ulaze u ove ovaj krugi. I on ulaze u ove ovaj krugi. I treći su muharribun. Šta je to? Oni koji ratuju protiv islama muslimana. Eho, ovo je ono. Ode sada ovaj izrazivanje. El ne smije se bračunati izrazat u otvorenom smislu kao prema muslimanu. A jok. On ima sva prava. Ispoštovaćemo nje problem nikakav. Ali hoću li ja prijatelja te sa njim kao da kažo to radi samo zima nikada. E beden. Nikada. Allahu ta'ala. Pa čak makar bio šta otac cili. Bet. Perkači kaže Jahul ladinam la tattakhidhu abaaikum wa ikhwanakum awliyaa. O, vjernici, nemojte slučajno da svoju braću i svoje očeve i svoje braću uzmete sebi kao štićenice. I kako? Kaže, ako budu dali prednost kufru nad imanom, ali iman, ni sahabu kufra ali iman. Ako budu dali prednost temu kufru nad imanom, draži im kufru od imana, brati i otasti, nemam ja prema tebi osim šta dobročinstvo. Jer mi Allah naredio dobročinstvo prema tebi. Ali iskazivanje moje ljubavi prema tebi, a, a, dakle god ne budješ ili moment. Jeste razumeli, braćo, ovo? Kaže Allah razvijedin, prije ostava. Inna zalimine ba'duhume uliya'u ba'd. I zaista su kaže nasilnici. Opet šta tičanici jedni i Sve se pari, subhanAllah. Ko čini nasilje, oko njega se okupi, on niko veli čini I danas menedži koji postoji u Bosni Jesu zulumčari prema nekim ljudima Oko njega ćeš naći da se okupi ljudi Koji su izvod tako zulumčari prema ostaloj braći Nanose je zulum dali li materijalno, da na obraz, da na znak Uvijek Valahi brać Njese se spoji Takje su duše Pronađu sebi ono što im odgovara Pronađu sebi Ako postoji neko Koji čini za Zulom muslimanima, oko njega će se njegova svita ta njegova desna i lijeva ruka biti pravedni li njemu slični? Ako su pravedni, on će ih očeliti. Jel' tako? Ako su oni pravedni i kažu njemu, islušaj ti, ti griješ, ti si Zulomčar, ti nanosiš Zulom muslimanima. Jel' tako? Jes. Vozni skaldir mu dole. Ne želim te da imamo kod sebe. Men treba ko? Ko će biti pokora meni i koji će biti identičan meni. Ali ću ja to protkratko zajete hadite i ovo sve što odob ja O je moja draga takozvane, takozvane el vela, odnosno izgazivanje ljubavi, naklonosti ka nevjernik, nevjernicima. I kome moraš naklonost da ukažeš. Jesi mu navrili koguna musliman, musliman, kim musliman, musliman, a znaš ne kaže Allah posljednika sallallam? El mu minune ihva. Odnosno, ostalog ajed. El mu minune ihvatun. El muslim, Al muslimu, ahum muslimi, kako kaže Allah u posljednici od kaže musliman je brat muslimanu. Ovo je hadir. Al mu'minuna ihvatun, kaže Allah ješanu, zaista su vijenici šta sam, Ihla braća, subhanallah ila adim. Jer li volim zamislit Allahu akbar, braćima teško dođe insanu. Wallahi, kad dođe recimo nekome da čovjek ogovara svoga brata rođenog po krvi. A, brat mi je vaki, oba dvojica klanjaju, teško ti padne, jele? imanska veza još, još jače. I imanska krve još zaštićenija, još zaštićenija. Svatljivo je da vjernik ogovara vjernika ili da mu čini zlo, naproti mora biti otešta ljubav i, el vala, iskazivanje potpunije lojalnosti i prijateljstva prema njemu. Kada malo prođemo kroz Kruanske ajete gdje se spomni ljubav, ljubav prema vjernicima, ah, braćo moja draga, nađete tamo, Koga Allah voli i koga Allah ne voli. No što ajeta? Koga voli a koga ne voli? Ako Allah nekoga voli, kroz opisano svojstvo, je li meni obavez da nekoga tog istog volim ili nije? Obavezna mi da ga volim. A ako kaže Uzvišeni da nekoga ne voli, jel meni biva dozvoljeno da ja tog volim? A, -a pa mak ne bio tata simaika. Za ne kaže subhanahu ta inna allahe johibbu tevabine wa johibbu modla zahirin. Zaista kaže Allah, dželešanu voli, voli oni koji se mnogo kaju i koji se mnogo čisti, odnosno... Šta znači ovo? Stalno griješi! Stalno griješi! Stalno griješi! Ali nakon počinja onog grijeha opet šta radi? Kaj jesi? Ne da pogriješ jednom u deset godina. Ne, stalno biješ i možda danas 50, 60, stotinu puta. Možda čak i zinalok je počinio. Ali se odma nakon druga šta? Kaj je Allah, ozirbađer? Voli li Allah ovakvog? Allah i Zbog čega? Jer je došao tako opis. Odnosno stani i kontuiniran dan. Tevab. Kefretu tevba što se kaže. Tevab. Onaj koji se mnogo kaje. Dobro, vraću moja draga, ako insan živi čistim životom, nula se žasa kaja. Naprotiv onaj koji se često i stalno kaje, jeste onaj koji je svjestan svojih grijeha koji je počinio. Naravno. Kod momina mali grijeh je poput brda. Kod munafika je grijeh poput brda ništa. Ne znam, nije vridan spomijen. I koji oni koji intuivaju se stalno što radi čiste, odnosno, Izgubi abdest uradi radiju, odmah se onaj, uzmi abdest, stanu i počistot ću, stanu i počistot subhanahu wa ta'ala im, onaj, između ostaloga, dala želešan, voli šta, juhibbul muhsinin, voli one koji dobra djela čine. Ako mi znamo za nekoga brata da stalno čini dobra djela ili dobra djela čini, obezanim je tako ga volit, volit, smijemo luder te guđas, nevoj, zbog čega, zbog njegovih djela. Mohsin Allah ga voli, a ga mrziš, Allah zaštiti ga, a ti njegov pravo. Kod ljudi širiš njegove u ljub koja ima ili gre, njegove greške ili inostatke, Allah každa ga voli. Allah želešan ne voli koga, la yuhibu zvali min, ili među ostaloga, ne voli one koji čine nasiljom. Ne voli onih koji se oholi kako dolaze ajati. Ne voli onih koji su, šta, musrifi koji rasipaju mjetak. Ne voli, dolaze ajati. Jer mi za tako vole, tako ga mi isto tako ne volimo, mrzimo. Da skratimo, odnosno, sve ono što je Allah, Allah Đelešan, naredio od ajita, da nekoga voli, objeza mi tako ga volit. A gdje je rekao da takve ne voli, i mi ga ne volimo. Bez obzira u kome se naredilo. Odlično. Dobro, sad vraćamo moja draga, od te računa. Vjernik, dokle god, dokle god ne počini ku fraili širka. Ima pravo kod nas kao musliman ili nema pravo kod nas kao musliman? Ima. Moramo li ga voljeti ili ga moramo mrziti? Ha? Voljeti. Jel ćemo ga gibeti, neme zabranio ga gibetit? Zabranimo. Hoćemo li iznositi njegove greške koje ih ima kod sebe? Ojub! Ili ćemo skrivati? Skrivati. Naprotiv oni koji se smatraju da su spoznali istinu, baš ovo rade u suprotnom smjeru. Uradi grešku jednu. Reci nešto što se ne poklapa sa njihovim menheđom. A ako nisi potpomagač tog menheđa i ako si se suprostio o tom menheđu, ima da te na internet odmah stavi. Odmah! A može biti grešnik. Može biti grešnik i to veliki grešnik. Ali se slažeš sa menheđom i potpomažeš menheđa i nosio te menheđa. I javno uradiš grijek. Rećeš šta? Zakri brata muslima. Nemoj da ga spomeneš, a kamo da na internet staviš. Braćama draga, apostoji upasa i prema jednom i prema drugom, kako? Na najbolji način, jer je još uvijek vjernik. Ono što je kod njega prisutno na ovo tarije, spomene se. Samo što je prisut i to da postoji dokaz. Uz dokaza. A ako je živ, halo, hodivamo, ili ćemo doći mi tebi. Jeste mi razumijeli? Ja sam živ, alhamdulillah. Stanijem tu da tu. Jer, a, rekuo, a, Muhyiddin, rekuo ovako, rekuo, nako, čekaj, ba, ja znam čovjeka odjao kod njega da vidim ili rekuo ili nije rekuo. Šta si podrazumio s tim govorima? Jesi li zaista tako rekao? Šta ti je důkaz tome? Tako i tako. Jo, kak je, kak je. Niti te je nazvuo, niti te je vidio, niti zna. Ma kako ni već o tebi, naskrojio ti je već. Što bi rekli mi? Odijelo. Broj 42, crna boja, tu gde. Dobro. Braćo moja draga, mislimo dole sada obrađujemo jedan hadir, jedan ajet. I još nismo se dotakli, samo prvi dio smo se dotakli. Gdje Allah Čelešanu između ostaloga Allahom postaniku, sallallahu alaihi wa sallam, odvjela se bili bil hikmeti wal maw'idati al haseneti, izati zatim dolazi je ovo, kaže, وَجَادِلْهُم بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنَ Eh, ovo, oh, mene, sada, mene, ovo oh, zanima. Je kaže Allah, jel'asanu, po, poslaniku, upozivaj na put svoga gospodara. Samudro što, sa najljepšim govorom koje može insano kod sebe ima. وَجَادِلْهُم بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنَ A ako budeš raspravljao sa braćom muslimanima, može, može. Čini to na najljepši način. Od ljubavi prema bratu muslimanu, jeste da kad raspravljaš sa njim ne staziš se, treba da se raspravlja, da taj džedel rasprava bude kakva? Puno optužbi, teških riječi i ogovarane gibetak. Nakon toga tri mjeseca, a jok. Na najljepši način. Kaže uzvišeni subhanallahi lavi govori o kršćanima. Wa la tujadilu ahl kitabi illa billati hiya ah, Ne morate rasprljati sa kršćanima i sa židovima osim kako na najlepši način. Ša ja Allah. Allah ti naređuje ako sa sljedbenicima krsta i koji su rekli šta o Zair ibn Allah i koji su bili katare to nbi ja ubice vjerovjasnika naređuje ti šta da sa kad sa njima raspravljaš da raspradaš na prefinjen i najljepši nađen Allahu akbar braćo moje drago ovo zove sad opet mentuk i mafhum el mentuk, el šta je el mentuk a šta je el -mafum? to smo govorili na prvome dresu A, barek Allahu Šta je znači? Ovde nam se jasan sam tekst da kad budemo razgovarali sa Jidojme kršćanima da to moramo na najljepši način da radimo. Ovo je jasno. Ali se kaže samo u humom, ako budemo to radili sa bratom muslimanom, to mora biti još lepši, još lepši. Ja to je prisutno kod nas. A? Ma kaki jahvi, pa deraj, on će poveće te poveće, napraviti, sofru od tebe napravi. Sako bi se nijer deset, sofru od tebe naražen to krenu. Nema greške koju otko tebe neće da nađu. A pogledajte kako, su prot, čista suprotnost Allahove knjizi. Da sudeta ne spominjemo, još se nismo dotakli, ako se budemo dotakli, sudeta i otvorili. I onda zatim kažem menheđ, istine. Načala Azza dželle naređuje najlepši govor pa Makrisa Nevjanićim. Ađi je pravo muslimana, ješ preči, ješ preči. U rivajetu od Ibn Abbasa, a Kome je Beris od 18. stoljeća prenosi kaže, kaže imam a, kaže Abdullah ibn Bas, kaže kada bi mi Firaun rekao barekallahu fik. Kada bi mi Firaun rekao barekallahu fik, onaj Allah te blagoslovio što kažemo. Rekao bih, vefik, i na tebe neka. Odnosno, uputio si meni do ovu takvu, <hih> i na tebe. Neka bude to isto i, i na tebe. Možete zamisliti, a kaže, va Firaunu kad mat, a Firaun je kaže već umru. Možete zamisliti, odakle ovo, odakle su oshabe ovo naučili. Iz medrese Allaho posanika, sallalahu alayhi wa sallam, braćama, ne iz medrese nekoga šeha, ili medrese nekog darija, ne, mi smo svi manjkani. Ovaki i prefinjeni u ovome slučaju gdje samo samo od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ja. Kaže između ostaloga, Allah Azza wa džana, va kulu li nas husna. I kaže i govorite ljudima samo dobre riječi, samo dobro. Ovdje Allah Azza wa džana ređuje da se govori kome, ljudima ili vjernicima? Općim ljudima. Bio židu, bio kršćanin, Bi onaj, bilj onaj, bilo ko, da kada je čovjeko kako, lijepo riječ. Ako je tu u sa bilo kojim čovjekom, šta je onda sa vjernicima? Šta je sa vjernicima? Ima li pravo ko tebe? O, ogromno pravo ima. Hadis koji nas polomi sve. Sve. I one kao i kadu su mu vehidi koji su naklidahli sunnata ili žemata, mi smo samo kako, kako treba ostalo je sve puklo, sve promašeno, sve nas poklopili. Iyo taj hadis. Bi je Imam Buhari usme so I kaže Allah poslanik sallallahu alejhi "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsihi." Ovo je hadis koji svi znate. Ali mnogi od vas možda nikad nisu upustili u njegovu poruku. Neče insan biti pravi vjernik. Svedok ne bude svome bratu muslimanu volio. Volio. Ono što voli samome me sebi. Jeli ti voliš da nekoga dali na tvoj čast ne volim. Ne smiješ da voliš isto također da nekoga dali na brata čast. Jel voliš da se gibetiš u nekoj grupi ne volim. Takođe ne treba da voliš da neko gibeti njega u tome prisustvu. Jel voliš da je on gladan i žedan? Ne volim. Da si gladan Ne volim. Također, ne, ne smiješ da voliš da je tvoj brat gladan i žedan. Braćo, vallahi se događa da na mome teritoriju dole, ja sam iz Čosjeta, maoča dole. Donja maoča. Vjerujte mi, braćo, da postoje ljudi koji izgledaju poput mene. Da shodno svojim postupcima I onome što su izgovorili više me mrze nego nekog imicu koji izovika susjedno selo tude koje je katoličko. Jeste ondaj, brač. Neki dan prolazim sa autom. Polako, niž, ne ništa. Dvojca koji poznajem. Dovezli auto da se njim pere auto i oni sad onda čekaju pored asfalti, ja ću pored njih proći. To je ti možda jedno pola metra. Stajim. Kad su videli, oni znaju moje auto, zapamtili se go Bobu. Kad su videli, ja idem, šta su radili? Zadnjicom su mi okrenuli. I to najmjerno. Ja kažem, došao posle pored, kažem, vallaj, pa nisam ja žensko. Jer, jer muomir je ne okreće glavu od koga. Od ženskog ćeljaja, još pogotovo ako je oskudno obučena. Kao bi je tamo neka žena na, na krovu, da mi oproste je polo gola pa ona, pa onda su oni straha od Allaha okrinuli glavu na drugu stranu. Naproti, ja sam brat musliman. Ako sam musliman ko tebe. Jer ako sam nevijenik, donesi mi dokaze. Ako sam nova tara musliman, nemaš pravda tako se ponašaš. Primjera radi, ali donio mi dokazi za to. Naprotiv ja ću ujima lazeveđeret dokazat da se ti novatan. Sa tvojim dokazima, ne samo im. Naprotiv, brać, je draga, ne i to sam pričao, brać, evo, brat je tu, jedan koji će to posvjedočiti. Neka samo klini glavom, kada je tu njega. Vozilo sam se tako isto u tom autu. Gold dvojka, staro, polahko, i ja, supruga i djeca u mene i Abdullah može posjedočiti. doći. Supruga naprijed djece nazad preteče me na auto jedno od jednog kojeg znamo učio predavno. Učio predavno. Ali pošto sam ja se suprostavio njihovim liderima i rekao jok u greškama nema taklida. Niti ima taklida mimo toga. A pogotovo ako se pogriješ i donesemo dokaze. Rećemo pa makar glava otišla. Kometak pored mene. Unutra puno djeci, vozi ih iz škole, posebnije škole. I njegov sin na zadnji kaže, a to djete njegovog sina moja supruga naučila sufari. Morate misliti. I ja odvajao vrijeme da bi ga podučio. Ali kad sam rekao njegovom šejehu, jok, ovo je mene zablude. Gotovo, sve je zaboravljeno. Ti si najgori rovna Dunjaluku. Možete zamisliti? Dobro, da li ovo dijete, shodno psihologije, imam psihologa ovdje, shodno poznavanje sociologije, da li ovo dijete samo po sebi može nekada dragu osobu koja ga budu čablao uraditi? Nego šta? To je čuo od svoga roditelja. I oni koji se druže sa njegovim roditeljima, da se takav im sam pološen spominje. Jel' tako sociologa kaže? I onda to prihvata ako normalnu činicu koja je pohvaljena. I onda sam ja za hajde, hajde, namjerno, hajde, hajde, do kuće. Iziđe neka tamo osoba, nema veze, ja dođem tamo, On ne izlazi i šofir. Djeco vidio da ja idem, onda oni me lako prezdižu. Šofir ne izlazi, ja dođem, pojmenu ga samo s pojmenu. i kažem, odgoj je uga svoga. Odgoj ga. U mene je želi, soneta, val džamata. Tako mi, uzvišenog Allaha, kada bi moje dijete nekome učenom koji je išao tražiti znanje ovako uradilo, dobro bi bio ispegla. Ne samo prema učenom ili koji ima nešto znanja, nego prema bratom muslimanu. Da je šarijat u pitanju najprečiji bili šarijatski kazni taktiv. Najprečiji. Oni želiju, ka šaria, je šarijat, šarijat, šarijat, šarijat, šarijat, šarijat, za tebe zamene. Misliš ti ako pozivaš šarijatu i da si kao ti naj, onaj koji najbliži istini ko biva, da šarijat za tebe, saču ću usjetiti jo joj I ti podriješ njemu, samo što ga ne znaš kako izgleda. Ljubav i mržnja u ime Allaha, mislite da je ovo džaba, braći moji dragi? Kako je islamskih učenjaka pisalo, kaže ljubav i mržnja filahi u ime Allaha, ne u ime šeha, brate. Niti u ime Menheđa. Danas se šta događa? Wallahi, braćo. Sa kome je određen je šeyh? Da' ja dobar i adobari, mi smo dobri. S kome je on jede janjetinu i mi ćemo pojesti janjetinu. A koga on spomene pološem, mi ćemo ga spomene pološem. El velau. Welberau. Filahi al fi šeyhi? Fi šeyhi. Ljubav. I odricanje, prijateljstvo i odricanje na osnovu samo koga? Na osnovu onoga što šejf kaže. Ne na osnovu šerijatskih pravila. Braćo, naravno, da dole kod nas ima i takvih ljudi koji iz istije zajednice. Kad mene vidi, subhanallah il avim, i popriča, i onaj, i tako dalje, i iskazeš onaj, žalost za takvim stanjem, i tako dalje, nijema govora. Ali ja mu kažem, ako isti na to što govoriš, zašto to ne kažeš na pravome mjestu, ne meni? Pa ne slažem se ni ja sa ti, ne slažem se sa joj, zašto mi ne kažeš, Ahir? Da si dozvolio sebi da smatraš sebe mu vehidom i molminom, a da ne smiješ ispodljiti istinu na pravome mjestu. Meni se žališ, baciješ kod mene! A ne smiješ da dođeš kod kad gdje treba da mu kažeš, zašto? Jer ja će odmah biti niskaldar mu. Braćom moj, ovaj džemat u ja govorim, Bio je na njemu, Hajrudin je držao hudbe. Brata Hajrudina svi znate. Ja sam držao hudbe. Brati, Izrudin je držao hudbe, brati Ubejde je držao hudbe. Ljudi, sve koji su učili, i hafili, i posljedio znanje koji završili fakultet. svi su niskal drmo otjerani. Svi niskal drmo. Zbog čega? jedan od nas se nije prešutio. Nijedan od nas nije prešutio. Jer se, braćo moja draga, istina ne smije prešutiti. Nije samo istina reći nepravljenom vladaru, istinu lice ili reći onima koji sude mimo Allahova zakona istinu lice. Ne, istina je vraćava moja takvu vođa da kaže svome bratu i da ga opozoriš na grešku. Kaže Allaho pa sanih sallallahu alaihi wa sallam, unsur zalime. Kaže pot pomozi zalima ima zluma. Pot pomozi zalima ima zluma. Ko zna ovaj hadith? Kako je Hadis? Kaže Allah posliče jasno me kako treba pod pomoćima zlom onom koji je nasilja, kako da pomožemo zlomima? Spriječi ga njegove zlomu. Spriječi ga njegove zlomu. Onome kome se nasilje čini mi znamo kako treba pomoć. Pomoćimo ga. To nam je to nam ređuje, to nikoli knjiga tako kaže. Al kako mazluma onoga koji nasiđa čini nekome, kako da ga spriječimo, kako da pomognemo u njemu, ne onome čemu, nego njemu kao zanimu, da ga iz njegoga zloma izvedemo na pravi put, bona. Savjetom, smigaj za ruku, dosta je više i tebe. Stani malo. Da li se ovo čini? Jok. Da, džela je dole gdje sam ja naše održenje građana, onaj, također kad bih vidio da nešto ne funkcioniše, isto tako bih radio. Kao što sam radio i gdje god sam bio. Nešto nije kako treba pa ovaj tizi, se pravila. Ili proćite se to ili odlazi. Nešto proći, odoh ja od tebe. Odoh od ja tebe. Jer će ljudi reći šta? Pa ga to im područava. On me to odobrio. Onih ko biva vodinj. Ili se prođi, ili ću se proći. Ako nećeš se ostaviti zuluma, nepravde, nasilja, greški, neću da budem onaj za koga će se govoriti s kim si, takisi. si. Zašto kaže Allah, poslanih sallallahu alaihi wa srme, braću me govor, zapamtite dobro. Ne može, ne može nikada ovca koja šugava, on ovo nije hadijet, ovo je govor islamsko kasnije, ne može nikada šugava oca da izliječi, zdrava ovca da izliječi tor šugavije, nikad. Da ljudi sa tim karebalja, ja nisam koji oni, znaš, ja sam baš ekspeditni slučaj. Ja nisam koji oni. Ili smo dobro ima, ali nisam ja takav. Svi su takvi, nisam ja. Većina tak Ne, šugava, zdrava osoba kad uđe u tor šugavije. Hoće nego najizlieti šugavosti, reče ona jadnica odmah da oboli. Neće proći nekoliko sati, već će postati šugava. Takođe insan, ma koliko bio zdrav. makoliko poznava poznavao Allahovu knjigu i sunnet poslanika sada Allah se kada stalo, konstantno boraviš koji u osnomaj ruše. Nećeš ni ne se postat ćeš dio njihove ideologije. Ni ne osjetiti, nećeš. Dobro, kaže Allah posljednik sallallahu alaihi wa sallam u uh, vjerodoslovnom hadithu al mar'u ala dini halili A, šta znači šta? Čovjek je na vjeri svoga prisnog prijatelja. Halil. Ittahadallahu Ibrahime Halila. I Allah je uzeo sebe Ibrahima za prisnog prijatelja. Šta? Ne ima tajni između mene i tebe. Pristni prijatelj. Stano ja ko tebe, stano ti, savjetujemo se i tako dalje. Pristan prijatelj. Ako si sa njim, taki si jahi. U nas posljedica kaže s kim si taki si. Posljedica kaže ako hoćeš da pitaš o njemu, da znaš o njemu, koga ćeš pitat? S kome se druži. Ne trebaš ti, brate, kakav si ti, eh, jel, ja, ande, aha, on moraš meni ubraditi. Ali će vam pitat s kome se on druži, aaa, ah, potom ja konstruiršem njegovu biografiju. S kome se družiš? Fal janvurahadukum menju halil, pa neka svako od vas vodi računa. Komu je prisni prijatelj i se druži? Komu je prisni prijatelj? I se druži. Ako imamo braća moja draga, tako mi uzvišenog Allaha Azzelvađale. Ako znamo za čovjeka. Nikad braći dole kod sebe nisam rekao. Iako nas ljudi ne salami da kaže nemojte ga salamit. Nikad. Mene ljudi ne salami dole. Poput mene sa bradom. Ja ni nisam braći rekao koji dolaze kod mene da svoje braća nemojte takve i takve salamit. Oni mene salami u te ničin. Ne. Oni je muslimani, ima svoje pravo. Ako, Salaim ako ako nije tu je problem. Razumijete? Jel to nije pravda in ni ono što se traži od nas, a šta ljubav prema bratu muslimanu. I sam mi je brat pitao o takvoj skupini, ja kažem, šta ima u njima Pita, kaže, jesom mi haridži, reko nisu? Evo to, pitao prije, sada i po, ne znam k'o je bio na hodniku. Kaže, su so takvi, ja, eto, pa jesu haridži, reko haridži? žuboni prava ho ljubovni prava ho vjeri vole a vole posanika ali والله ne popuštam اقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم